الحمد لله الحمد لله الذي شرح للايمان قلوب المؤمنين وطيب بالاحسان حياه المحسنين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ الله الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ الله إِنَّ اللَّهَ رقيبا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ عِبَادَ اللَّهِ ضَعْفُ الْإِيمَانِ مَرَضٌ عَمَّ وَانْتَشَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi allah tبارك وتعالى na kumtakia sala na salam, mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhusieni kadhalika na yuhusiana nafsi yangu tumche allah subhanahu wa ta'ala ndugu katika iman, hakika udhaifu au kudhoofu kwa imani ni maradhi ambayo yameenea ni gonjwa ambalo limeenea na limetukumba wengi sana wengi miongoni mwetu tunashtakia udhaifu wa imani sawa sawa unasema kumwambia mtu au nafsi yako inakuthibitishia kwamba imani imedhoofu wa min wako waqo wanausema inni la ajidu ladhdhatal ibada najikuta sipati ladha ya ibada wa min qa'ilin inni aqra'u kitaballahi wala ata'atharu bih lakini wako wanausema mimi nasoma qur'ani lakini siathiriki na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala nikisoma lakini wako wengine wanasema ajiru nafsi aqtariful maasi wala ubali kwamba mimi najikuta nafanya madhambi wala sishtuki madhambi baada ya mengine madhambi baada ya mengine mengine ni kabair ni katika madhambi makubwa lakini wala mtu hashtuki wala nafsi hayogopi ndugu zangu katika iman Hali hii ina tafsiri udhaifu au kudhoofu kwa imani. Kwa sababu hiyo nimeonelea leo tukumbushane juu ya gonjwa hili ambalo limetusibu tulio wengi. Alama zake au athari zake ni zipi? ili kila mmoja aweze kujitambua kwamba kwa alama hizi zilizotajwa inaonekana mimi tayari nimeathirika lakini sababu yake ni nini wama hu alilaji sababu ni ipi lakini tiba ni ipi ndugu zangu katika imani al-imani lahu taalluqun kabeerun bil kalbi. imani ina mafungamano makubwa sana na moyo kwa mwanadamu moyo ndiyo mfalme wa viungo vingine vyote na ndiyo maana mtume sallallahu alayhi wasallam alipoutaja moyo akasema ala wa inna fil jasadi mudga salaha aljasadu kulluhu wa fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya mtume anasema hakika fahamuni na mtambue kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama pande hili likiwa sawa sawa likakaa vizuri likatenge likawasafi, suala kulluhu mwili wote unatengemaa unakuwa mzuri unakuwa safi wa fasadat fasadal kulluhu lakini pande hili la nyama litakapo fisidika likaharibika na mwili wote unafisidika kwa hiyo iman ina mafungamano makubwa sana na moyo ndugu zangu katika iman hii imani tunayoizungumzia kudhafu kwake Niyo jambo ambalo au ndio kitu kinamkumbusha mtu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mkamilifu katika zati yake na sifa zake na matendo yake ndiye Mola anayetakiwa kuabudiwa ndiye Mola anayetakiwa kuogopwa ndiye Mola ambaye inatakiwa umchunge fi jami'i tasarrufatik katika mambo yako yote Moyo ndiyo unakukumbusha imani inakukumbusha moyo jambo hilo kinazaliwa kitu mahabbatullah tabaraka wa taala Moyo ukikumbuka yanapatikana mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa taala yakipatikana mapenzi ya kumpenda Allah inapatikana toa -a. kwa sababu kanuni zinasema innal muhibbi man yuhibbu mutuia. Hakika mwenye kupenda katika hali ya kawaida huwa anampenda na ku, anamtii na kumsikiliza na kufuata maelekezo ya yule anayempenda. Kwa hiyo moyo ukimpenda Allah yanazalika mapenzi inazalika toaa, inazalika kujiweka mbali na maasi. Ukijiweka mbali na maasi ina maana imani hii inakuwa. Imani hii inastawi. Inatoka katika lile gonjwa la kudhoofu ndugu zangu al-imanu imani ni kama kioo sote tunafahamu kioo imani ni kioo ambacho yubsiru 'uyubahu kupitia kioo kile akijitazama mja anaziona aibu zake anayaona mapungufu yake anaziona kasoro zake lakini wakati huo anazitazama neema za Allah zilizo mzunguka Ndugu zangu tunaogelea katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala nyingi ambazo haiwezekani kuzidhibiti kwa idadi wa intaudu ni'matullahi la tuhsuha Kama mtazihesabu neema za Allah hamwezi kuzidhibiti kwa idadi Lakini neema hizi nyingi ambazo zimetuzunguka ni namna gani tunazikabili neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Je, tunazikabili kwa kumtii Allah au kwa kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Balil insanu 'ala nafsihi basira. Ndugu zangu katika imani, al-'abdu fi safarin ila Allah. Maisha ya mwanadamu akiwa hapa duniani yupo katika safari ya kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sote tuko safari ni nafsi zetu vipandwa vyetu lakini iman ndio msukumo unaoisukuma hii safari ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo imani inapodhoofu tafsiri yake safari yako kipandwa chako kinakuwa ni kizito hakina spidi kwa hiyo hapa tunaona ulazima wa kila mmoja kuikagua imani yake hiki kipandwa spidi yake iko namna gani ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala hili ndugu zangu katika imani linalo au lina dalili linaviashiria ambavyo yatakikana kila mmoja avifahamu, ili aweze kujipima kwa sababu gonjwa la udhaifu wa imani hautokwenda kwa daktari kwamba kukague akupime ili aweze kukwambia imani yako imeshuka. Watakiwa ujikague mwenyewe lakini kupitia alama. Dugu zangu wa Islam, moja katika alama ambayo inatoa tafsiri ya kudhoofu kwa imani, ashururu bi biqaswati Unapofika pahala ukahisi moyo wako umekuwa mgumu Moyo wako umekuwa msuswavu. Moyo wako umekuwa mithili ya jiwe. Unaweza kuambiwa maneno ya Allah, upo pengine katika maasi, alafu hautetereki wala hauogopi. Unaweza ukaambiwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine ndugu yako, rafiki yako amekuona katika jambo fulani ni mukhalafa, alafu ukaanza kujadili Anakupa maneno ya Allah anakupa maneno ya mtume sallama unatengeneza hoja hii ni ishara mbaya sana ndugu zangu katika imani Allah tabaraka wa taala amezisifu nyoyo hizi katika Qur'ani pale aliposema thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya au ashaddu qaswa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّ قُفَّيَهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ نَزِتَ عَجَ نُيُو أَمْبَاظُ زِنَوُمَا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ كَيْفَ زِكَى وَسُسُوافُ zimekuwa ni ngumu kama mawe bali mawe yana nafuu kwa sababu Allah anatutajia sifa za mawe yako ambayo yanabubujikwa maji yako ambayo yanapasuka yakatoka maji yako ambayo yanaporomoka kwa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo alama ya kwanza ambayo kila mmoja anatakiwa aitazame kwenye nafsi yake kaswatul qalb ugumu wa moyo Unaupima vipi ugumu wa moyo ukoje na maagizo ya Allah Unakuwaje pale unapoambiwa hadha haram hadha munkarun hadha makruh unayapokeaje maneno hayo bali kwa wengine waliaadhu billah mtu anaweza akaambiwa itaqilla Duku yangu muogope Allah akaambia na we muogope Allah kama ugomvi Hii ni ishara mbaya ndugu zangu katika imani, lakini ishara ya pili adamu itqanil ibadat Alama nyingine ambayo ukiona ni alama mbaya kwako inaashiria ugonjwa wa kudhoofu kwa imani ni kutokuwa kuwa na ufanisi katika ibada Ufanisi katika ibada ndugu zangu katika imani Anasimama mmoja wetu yusalli anaswali lakini mawazo yake yamehama yako katika biashara zake yako katika kazi zake yuko katika mipango yake haelewi anachokizungumza ndani ya sala pahala ambapo tunaambiwa idha kunta fi sala, fa anta ma allah ukisimama katika sala unafanya mawasiliano na allah subhanahu wa taala tunaji rabbak fa kaifa tunaji rabbak ukiwa katika sala unanongona na Mola wako vipi unazungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala si hivyo ndugu zangu katika iman mmoja wetu anashika Qur'ani anasoma Qur'ani la yatadabbar hakuna mazingatio Haelewi anachokisoma hauwezi ukatofautisha pale unapoisoma Qur'ani na unaposoma gazeti yote unaiona ni maneno unasoma yamekwisha Hakuna kinachobaki katika moyo, hakuna athari ya maneno ya Allah katika mioyo yetu. Adamu itqanil ibada. Bali tumefika mbali sana ndugu zangu, hata katika mambo ambayo ilitakiwa moyo uwe hadhir. itazame nafsi yako pale unaponyanyua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli mawasiliano yapo au unayasema tu maneno, hali ya kuwa unazungumza na nani? Unamuomba Allah, unazipeleka shida zako na mahitaji yako kwa Allah, lakini kinywa na mdomo kinywa na ulimi vinazungumza lakini akili inawaza vitu vingine. Jipime hapo. Utakapojikuta hata wakati wa dua unaomba lakini moyo hauko hadhir. wallahu tabaraka wa taala la yastajibu dua min qalbin ghafilin sahin lahin. Allah hapokei maombi kutoka katika moyo ulio umepumbaa umejisahau haelewi mtu anazungumza nini dua ya namna hii haikubaliki ndugu zangu katika imani Ndugu zangu inaingia katika adamu itqani fi alibada kutokufanya vizuri katika ibada inaingia ndani yake Adamu liqtirathi lifawati mawsimil lkhairati. Kuto kujali, kuto kutanabahi na kuzinduka pale inapokuja misimu ya kheri, leo ni tarehe moja ya mwezi wa Shaaban tunasiku 29 au 30 tunaingia katika mwezi wa Ramadhani yako wapi maandalizi ya waislamu kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini kila mmoja anaijua nafsi yake. we unaiona kweli nafsi yako? Umekwisha kuiandaa kuingia katika Ramadhan? Au unataka kuivamia Ramadhan? Misimu ya kheri inapita. Na Allah ameileta maksudi misimu ya kheri. ili iweze kurekebisha nafsi zetu, tuweze kujadid na kuziboresha na kulinui imani zetu. Ni kweli mabadiliko yapo. Lakini tazama ndugu yangu katika imani, kamsu ramadhan Ni Ramadhani kiasi gani umefunga? Zimekuachia nini? Na hii itakuja itapita tu kama zilivyopita nyingine. Wa la adraka lahu alakhir. Lakini wajuwaje pengine hiyo ndio ya mwisho? Umejiandaaje? Duku zangu katika imani kila mmoja aihadithie nafsi yake kwamba hii ni Ramadhani yangu ya mwisho kama nitaidiriki. Ihadithie nafsi yako namna hii ili uweze kujiandaa, iweze kutumia fursa vizuri kama Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha. Duku zangu katika imani alama nyingine miongoni mwa alama ambazo kama unaiona unayo elewa kwamba tayari wewe umesibiwa na maradhi ya udhaifu wa iman adamu alghadbi itha Kuto kujali, kuto kutokuwa na uoga au kupatwa na hasira pale mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala inapovunjwa maisha yetu yalivyo Unaweza ukawa na mtu rafiki yako ni mwingi wa maasi na madhambi mpaka wewe umezoea yanafanyika maasi mbele yako wala hujali unaona ni jambo la kawaida tu Hakuna kukatazana hakuna kukumbushana hakuna kutahadharishana unaona kwamba inanihusu nini mimi hii Lakini tusisahau ndugu zangu ziko nyumati zilizopita kabla yetu walilaaniwa na kuadhibiwa kwa kosa kama hilo lu'ina allatheena kafaroo min bani isra'eel 'ala lisaan daawood wa 'eesa ibn maryam dhalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadoon kaanu laa yatanahauna 'an munkarin fa'alo labi'sa makanu yasna'oon walilaaniwa hawa kwasababu tu yakutukatazana mabaya uko na mtu ni swaiba wako, ni rafiki yako anafanya madhambi, wewe unasema amina ni husu nini bana? Shauri yake. Adhabu ya Allah inapokuja haitotazama wewe haukufanya. Nyoyo zetu wal'iadhu billah. Tunamuomba Allah zisiwe. kama nyoyo hii, kama moyo huo aliyosifu Mtume SAW katika hadithi. انا يلهذا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها نكتت فيه نقطه بيضاء حديثي ندفو مشو كابيسه صلى الله عليه وسلم اناسما حتى تصير القلوب على قلبين فتنه متياني مجاريب yanakuja katika nafsi zetu kidogo kidogo leo unafanya hili unaliona la kawaida dogo tu kesho unaongeza kesho kuto unafanya lingine unapoanza kufanya mukhalafa katika moyo wako uliokuwa msafi mweupe inaingia doa jeusi kadiri unavyofanya lile doa linapanuka linapanuka na moyo mwingine unabaki kuwa ni msafi hatta taswira alqulub ala qalbayn mpaka nyoyo zinakuwa katika vigawanyo viwili uko moyo ambao ni msafi Usiodhuriwa na maasi na madhambi maada matisama watu walard na moyo mwingine na huu ndio ninaukusudia mtume anasema qal kuz aswadun murbadun Kalkuzi kuz mujahyan la yaarif ma'rufan wala yunkiru munkaran. Moyo unafika pahala unaugua unakuwa mithili ya chungu cheusi tena kimefunikwa Moyo huu haupambanui kati ya zuri na baya zuri ni sawa baya ni sawa waliaadhu billah Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa atukinge atujalie tuwe ni katika watu wenye mioyo iliyokuwa meupe As kuwa ni katika watu ambao mioyo yao imekwisha imekwishafunikwa mithili ya hiki chungu cheusi imefika pahala haipambanui hai, kati ya zuri na baya astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du ndugu zangu katika imani katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi waja wake ambao ni madhaifu Allah jalla waala anatufungulia milango ya kujadidid imani zetu milango ya kurinyu na kuzihuisha imani zetu hii ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika mambo ambayo Allah ameyajalia yanajadidisha imani zetu na kuzifanya zikawa mpya alibadatul qawliyah wal ibadatul -fialia. ziko ibada za kimaneno na ziko ibada za kimatendo ambazo zinahuisha imani tunaelekea katika mwezi wa ramadhani tunamuomba allah jalla waala ala an yuballighana ramadhan ni mwezi ambao tunaona watu wanashindana katika khairat wanashindana katika kukisoma kitabu cha Allah ndugu zangu mashindano hayo yaanze sasa Qurani ambacho ndiyo kitabu kinatengeneza nyoyo Niyo maneno ya Allah yanayouhuisha imani ndio maneno yanayo ipigapiga mioyo yetu mpaka ikalainika ikamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabiham mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah maneno ya allah ndio yanaweza kulainisha nyoyo zetu kwa hiyo Wasiya wangu nasaha zangu Ambazo na tamani kila mmoja aondoke nazo katika ijumaa ya leo nyoyo zetu zinaumwa tunatofautiana Pengine wako ambao athari zimekuwa ni nyingi lakini wako ambao athari ni ndogo ila mwisho wa siku sote tunahitaji kuzitibu nyoyo zetu. Nyoyo zetu zitatibiwa na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuisoma Qur'ani, kwa kuizingatia, kukithirisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, at-tahlilu wat-tasbihu wat tukithirishe sana kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala tukithirishe sana kumtaja Allah ala bi dhikri llahi kwa wingi wa kumtaja Allah na kumkumbuka nyoyo zinapata utulivu tukipata utulivu tukautengeneza kuanzia hivi sasa ikiingia Ramadhan bila shaka tutakuwa ni watu ambao ni wenye kunufaika na Ramadhan tunamuomba Allah tufikishe katika mwezi wa Ramadhan ndugu zangu Tupopie kujadidisha imani zetu lakini tupopie kuhuisha mahusiano yetu na Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kusalimika nyoyo zetu zisiwe kama zile nyoyo ambazo e, mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja zinafika pahala haziwezi kupambanua baina ya mazuri na yaliokuwa mabaya ala wasallu ala nabiyyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسولك اجمعين واننا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم arina alhaqa حق warzuqna ittiba'ahu warina albatila batilan warzuqna sinaba Allahumma ahyna muslimina wa tawaffana muslimina walhadna bil salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin wa qumu ila salatikum